Уроки англійської. Подкаст bbc.ua BBC вітаю вас на новій програмі циклу «The Market» – ринок. Мене звуть Дмитро Костенко. And I'm Susan Fern. У цій програмі ми говоримо про ціну і про те, як укладати англійською ділові оборотки – і нагадаю, що дія нашого курсу відбувається на справжньому лондонському вуличному ринку. Брайант Стріт Маркет. На цьому ринку нам зустрінуться Джина Слейта, an Британка Сильвія щойно відкрила на ринку фруктово-овочевий прилавок. У минулій програмі ми чули, як американка Джина стала її найпершою клієнткою. What about your strawberries? Where do they come from? They're Spanish. Can I try one? <laughs> well, yes, I suppose you can. <laughs> mm. Mm, they're not bad. How much are they? Oh. All right. Can I have um half a kilo, please? Coming up. Джина купувала в Yes, they cost 3 pounds a kilo. 3 фунти за кіло. Запам'ятаємо цю цифру, бо ж Джина саме прямує до іншого прилавку, за яким торгує довгожитель ринку Гаррі Смарт. Слухаючи, постарайтеся вловити... How much are Gary's strawberries? По в Гаррі? Слухаємо. lovely cauliflower I'm, a cauliflower I'm not asking pound I'm not asking 50 Now, when you spend more than pounds at this stall... I'll give you a cauliflower for nothing, absolutely free. Excuse me, Thanks. excuse me. Hello there, lad. Hi. What can I do for you? Well, I just wanted to ask you about your strawberries. <laughs> Gorgeous strawberries, darling, fresh in today. Where do they come from? Please? Well, it's a Spanish, I think. And how much are they? Well, like it says there, darling. 2 pounds a kilo. Well, I know, but that's very cheap. Well, that's competition for you. No, but I mean, they're really really cheap. How do you make a profit on them at that price? Susan, ти ціну полуниці у Гарі? Yes, his strawberries are only two a kilo. Два фунти за кіло. На цілий фунт дешевше, ніж у Сільві. Та й більшість ціну Гарі дуже низький. А, ще в нього особлива пропозиція на цвітну капусту. Cauliflowers or collyes. Так, cauliflowers. Послухайте ще раз, що ж то за особлива пропозиція? No, When you spend more than five pounds at this stall, I'll give you a cauliflower for nothing. Absolutely free. Well, he says I'm not asking one pound a cauliflower. Funta не просить. I'm not asking 50p a collie. 50 When you spend more than five pounds at this stall, I'll give you a cauliflower for nothing. Absolutely free. Коли ви витратите за цим прилавком понад 5 фунтів, я дам вам пучок цвітної капусти задарма. Абсолютно безкоштовно. Що ж, непогана, здається, оборудка. Отже, пропонуючи ділову оборудку, можна поставити певну умову, почавши зі слова «коли». When. When you spend more than five pounds, I'll give you a cauliflower absolutely free. Або ж можна почати ще м'якшим словом. Якщо if. if. you spend more than five pounds, I'll give you a cauliflower absolutely free. Зверніть увагу, що в умовному реченні if you spend more than five pounds дієслово стоїть у теперішньому часі, тоді як у головному реченні I'll give you a cauliflower absolutely free дієслово стоїть у майбутньому часі. I'll give. I'll give you a cauliflower. If you spend more than pounds, I'll give you a cauliflower absolutely free. Ну а зараз Сьюзен запропонує вам одну оборудку. Чи зрозумієте ви про що вона? If you listen to the BBC, your English will get better. Якщо ви слухатимете BBC, ваша англійська поліпшиться. If you If you listen to the BBC your English will get better. Але повернімося до Гаррі Смарта з його оборудками. То яка ж у нього ціна на полуниці? Only a kilo. Слухаючи наступний діалог, спробуйте вловити відповіді на такі запитання. Where do the come from? Звідки ті полуниці? І. Why are they so cheap? Чому ж вони такі дешеві? Ну ж бо, повернімося на ринок. Excuse me. Excuse me. Ah, Aurella. What can I do for you? Well, I just wanted to ask you about your strawberries. Your strawberries, darling? Fresh in today. Where do they come from? Greece? Oh, well, it's a Spanish, I think. And how much are they? Well, like it says there, darling. Two a kilo. Well, I know, but that's very cheap. Well, that's competition for you. То звідки ж його полониці? From Spain. Але чому вони такі дешеві? Гаррі пояснює так. That's for you. От вам і конкуренція. І з цим на думці перейдімо до сторінки під назвою у центрі уваги «Бізнес». Сьогодні ми говоримо про те, що мають на увазі під ринком ділові люди та економісти. Вони часто говорять про the free Or the free То що ж вони мають під тим на увазі? Вірно, на вуличному ринку люди можуть вільно шукати, що їм потрібно, і вільно купувати речі за найліпшими цінами. And it's the same with a free market economy. Справді, ідея за вільною ринковою економікою точно така ж. В обох випадках ціну визначає не якийсь орган, а конкуренція. Competition. Competition. На вуличному ринку продавці встановлюють ціни достатньо низькі, аби приваблювати покупців, але і достатньо високі, щоб приносити зиск. And so in a free market economy. Абсолютно вірно. А отож запам'ятаймо ці три ключові терміни для ринку будь-якого типу: Price, Ціна. Конкуренція. Profit, зиск. Прибуток. Price, Це була сьогоднішня сторінка у центрі уваги. Бізнес. Focus. За економічними теоріями, конкуренція – то штука гарна. Однак Гаррі використовує конкуренцію так, що більшість економістів, напевно б, насупилися. So, how is Gary using Як саме він використовує конкуренцію? А от послухайте. 50 When you spend more than five pounds at this stall, I'll give you a cauliflower for nothing. Absolutely free. Excuse me. Hey? Excuse me. Hello there, love. Hi. What can I do for you? Well, I just wanted to ask you about your strawberries. Gorgeous strawberries, darling. Fresh in today. Where do they come from? These? Well, it's a Spanish, I think. And how much are they? Well, like it says there, darling. Two pounds a kilo. Well, I know, but that's very cheap. Well, that's competition for you. No, but, I mean, they're really, really cheap. How do you make a profit on them at that price? Well, what I figure is, there's no way both me and that new woman can make a decent living in this market. Mm -hmm. So one of us is going to have to go. Oh. It's nothing personal. This market's just not big enough for both of us. Do you know what I mean? Now... То як же використовую конкуренцію Гаррі? За його словами? In this Ми обидва, я і та нова жінка, ніяк не зможемо забезпечити собі пристойне життя на цьому ринку. Отже, одному з нас доведеться забиратися. It's У цьому немає нічого особистого. This just not big for both of us. Просто цей ринок недостатньо великий для нас обох. Іншими словами, Гаррі планує виштовхнути Сильвію з ринку. Ви слухаєте програму «Ринок» відділу англійської мови BBC – BBC English. Досі ми чули діалоги, записані в студіях BBC, але час уже почути реальну розмову. A two in a У цій розмові ви почуєте приклад однієї з вивчених сьогодні мовних структур. Приклад умовного речення. Пам'ятаєте? When you spend five pounds at this stall, I'll give you a cauliflower absolutely free. У нашій розмові чоловік згадує про п'ятифунтову банкноту, яку розмовно англійською називають a fiver. І що ж він каже про ці фунтів? Hello. There. Hi. Uh is Roger here today? Oh, I don't think he is now. I think he's just gone to the bank. Um thing is um I am a fiver. Um yeah. if I if I give it to you, will you pass it on to him? course, when he comes back, I'll give it to him. Thanks a lot. Cheers. Отже, чоловік сказав If I give it to you, will you pass it on to him? Якщо я дам їх ці п'ять фунтів вам, ви їх передасте йому, Сето Роджеро. Ну а жінка відповіла When he comes back, I'll give it to him. Коли я побачу його, коли він повернеться, я їх йому передам. Сьогоднішню програму циклу BBC «Ринок» майже закінчено. Вона була про те, як ринок може бути замалим для двох людей. І піснею групи «Спакс» – це місто замале для двох, ми і закінчуємо цю програму. програму